A a a a a a a a a a meta vërtet alkooli dhe bigjozi ul ansab ul azlam ansab janë veprimet e idhujtaris që njerëzit kanë vendosur eh uh, që idhujt ua përcakton fatin e tyre ka do të shkojnë çfarë do të bëjnë a është kjo rrugë e mirë apo nuk është rrugë e mirë thën përgjysë idhujt janë në dyqësira të shëjtonit. Filli me shqikane shqikun ruar me qka Allahu Gjellë Gjellalu hu e apo apo në kuadrat të cilave vepra e rendit alkoholin dhe bijozin. Që do të lasme për bijozin, për bastoret që kanë vërshuar qytetit më të mëla. E rendit në veprat e idhujtaris, në veprat e paganizmit në veprat e kohërave të gurit, kur njerët adhojnë gurin dhe drunin, duke i cisuar të gjitha këtu si veprat e shëmtuarat e shejtanit, si berlojgjë dhe ndytsirat e shejtanit, ku Allah Gjellora thot, fejgjë të një buhu, lërgohuni, braktis në alkoholin, që të shpetani. Të shpetani, nga të këqiat e shumëta, që i silnë këtë botë alkoholi, dhe të shpotonin nga denime që u asilë alkoholi, ditë në gjukimit. Inë në majorirë shëjtanu, djallim alkohuar, dëshirën që për mes alkoholit, dhe këtyre vejë prave, të fut në mesin e juaj armicin, a nuk e fut alkoholi armicin, a nuk e fut alkoholi u rejtjen, A nuk e fut alkoolin mos pa itimin rrahjen vrasjen. A nuk i fut gjithë këtu? Po vëllai dhe shokët e tjerë. Andaj shetani gjalli mallkuar, ai që nuk dëshon të na shem mirë mes vete, ka përzidhur se përmes alkoolit të realizojë qëllimin e tij. Hakmarrës debi vetëadimit. Të realizoj planet e tij shkatruese për boll llojit njerëzor. Për mes alkoholit. Andaj ata që e pinë alkoholin, ata i shërben e kuptuan apo se kuptuan. E pranuan apo nuk e pranuan. Ata i shërben planëve keqbërse dhe shkatruse të shejtanit i cilin nuk dënë me i po njërët mirë. Dhe i vetëm ata që e pinë, po të gjithë ata që e lehcojnë pyrën e ti qovë duke e shi, duke e bled, duke e pradhu, si kërëzat të përmendin me të utje. Ndaj shikunë ruar, nuk kamirë tjemi argat shëjtanit, puntorët të ti, ata që përmes për tyre shëjtani realizan ëndërnë të ti shekulore për shkatrimin e lojt njërzorë. Nëse aje konsideran, njeriun, babën tona dejimin a.s. e konsideran, shkaktar të malkimit të ti dhe dëbimit të ti nga mshira e Zotë Gjela Gjela Lu. Andaj, aj, natë për natë, vazhdimisht, thurë intriga, bënë planet të ndryshme për të shkatruar loj njerëzor, si kur që për shkatruat, si kur që për shkatruat rinia, për shkatruat familia, për shkatruat shëqiri, si pasuje, konsumimit të alkolit dhe veseve të të tira të shëntuara. Dhe në në thëtë, In në majuriu i shejtan me të vërtetë shejtan nuk ka tjetër nuk ka tjetër qëllim ai, nuk ka tjetër plan ai, nuk ka tjetër synim ai përveç të, të, për të futet në mesin e juaj armiqsin me çka fel khamri wal maisir, përmes alkoolit dhe beqozit. The qrasai ti largon vai sudda kuma dhikrilla ti largon nga përmendja e Allahut azza wa jalla mështë të përmeni Allah Gjelle Huala, të harani Zotin Gjelle Gjelle Huala, mënyra me efikas është, e koholi. Dhe gjithashtë sot, qyre rënë ka na mazi, qyre rënë ka për ule Allah Gjelle Huala, qyre rënë ka në shtrimin të Zotin Gjelle Gjelle Huala, andaj, pas gjitha këtyre thirjeve, pas gjitha këtyre dëmeve, pas gjitha këtyre Pasojeve të këqia që është këtë alkoholi, Allahu pëtpyt, pëtpyt ty, që endë nuk i larguar nga alkoholi. Qoft nuk i larguar nga piri ati, apo qoft nuk i larguar nga shiti ati, apo qoft nuk i larguar nga barti ati, apo nga prodhimi i ti. Në qoft se endë nuk i larguar, pas gjithë të këtyre fakteve, fetare dhe shkencore, që flasin për dëmën e ti, Allahu thotë, fëhel endë të mund të honë, Hathu avall, a do të braktisni, a do të bindë në njësashti keq, apo do të ju, ju vërbënë syjtë përfitimi material dhe ngopja e epshit, do të ju vërbënë për balë gjitha këture fakteve, cëllë rrugë do nëndenqëti, cëllë rrugë këri me ndjekë cëllën, a do të ndjekë një rrugën e arsyës të logikës, rrugën e besimi që Zotë Gjellëvra po atë dëshmanë se sa so dëmë o asil alkoholi, a do të ndjekni rrugën e braktisis, apo do të nënçmoni të gjithë të këto thirje, do të tregojni të verber për balë të gjithë të këtu argumenteve dhe do të ipni përparsi epshi të juaj, do të ipni përparsi përfitimit afat shkurt, pa bereqetë, që mund të asëqilë eventualisht shqit të ja alkoholit apo bërët ja të ati. Cëllën dhe e bëni? Fëhel, Allah po përbujtë. Fëhel, fëhel! A do të largoni? Cëllën dhe e bëni? Cëllën përgjigjit do të japërshë Allah të asëqelë. Cëllën? Allah po të pretë. Të ka shëruar, të ka thirën. O, ti që ke besuar. O, ti kriese Allah. Ti kriese e zërët, ti o po tregoj se alkooli renditet në veprat e idhëtarisë në veprat në veprat e njerëzve të zhveshur nga çdo nga çdo parënd nga çdo nga çdo thërmie e besimit është vegël e poster e nduhet e shëjtanit për të futë ndlefën urrëtin e mospajtimin, kacafytën, rrahjen, vrasjen në mëstin yezë. Për të larguar nga Allahu, për të larguar nga përmendja e Zotit, për të larguar nga familjet e juaja dhe miqtë e juaj, për të larguar nga namazi, a do të largoheni nga gjitha këto, dhe të cili ofroni alkoolin, apo do të largoheni nga alkooli për të ofruar pastaj mendjes, logjikës, besimit, arsyes, për të ofruar familjes, për të ofruar Allahut azhjel. Cili do të gjelë. bëni? nëse kjo është tiri e fuqishme, e mjaftushme, vëllaj, përvedesim në gjithë dukuj për njëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu a sallem, kush e pin alkoholin këtë bot, dhe të hum mundësin për të fut në gjennet. Nësë nuk për ndohet. Në gjennet ka qumsht, ka uj, ka mjalt, ka gjithat mirët, këtë e mërtimet, Ka qenë alti te dyna nuk ka din askush pasallahu xhellahu ala nuk kur sikur te çumsti ksoi bote nuk kur sikur se uji ksoi bote jam vetem emërtien për të kuptuar ne por ka da vër ka da vër atje ç pijet por nga unë nuk te dam kuka nuk diesh e këndshme e mirë kushepin kët bot privond nga ja në botën tjetër privond nga yuren e xhenet madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikunëruar Në një adith që, vëllohë, shumë kësë në usë. Ka thënë Muhammedi sërë Allahu sëllëm, kush e pinë alkoholin, Allahu dhe ta u shqenë dinë në gjikimit me balëtën e qojëtur khibal. Balt, e khibalë. Balëtë e kanë për tjera surë Allah, qëka është ti në lë khibalë, qëka është kërë balë, qëka është kja, së për kuptojmë se kur kush e pin dunja Allahu e kërson. Dhe kërkimi i tij është hak i vërtet, vallahi është për nimetë këto. Ata që nuk e braktisin alkoolin, ata që nuk pendohen nga përdorimi dhe konsumimi i tij dhe shitja e tij, ata që nuk pendohen dhe vdesin me këtë mëkat, Allahu i kërsonse ata do të pinë ditën e gjykimit, do të pinë xehnan një loj balte, që nuk e kuptuar në asap qashkja. Ta një e rësurë Allah. Qka është kja? Pi qka është përbëjt kja? E dhëni qka është, e? Njerë në gjëhenem nga djegja, e ma, Allah në rrujtë. Allah në rrujtë nga gjëhenemi. Ga djegja e ma dhe në gjëhenem, dhe dherë dhe në shumë djërës. Ka se në qofë se këto dherë djërës, vës si pasoi erëzve dilli që e ki shumë shumë larg sot sot diës sot djerrat e para mëndon me ku në xhehenem sot diës në djerë njeriu nga cikleti nga dënimi dhe ajo diës elbanorët e xhehenimit së bashku me jashtë qitit të ty më falni sikojë ndruar falni është është është nervic është banale po kështu të shkërcnimit diersa banorët e xhehenimit se bashku me jashtë qitit e tyre do të shko një kanal caktuar dhe ajo do të përbën këtë balt kjo është lënda e pare kësaj balte që do të pin nga ja ata që nuk janë pendua nga alkoholi a sa është kemi eftushme? Këllonë në ruet me hub gjenetin me hub shpërblimin me hub faljen tjetë kjo shimi tjetë kjo pyrja, tjetë kjo përfundimi, hëllon arruajt, hëllon arruajt. Ka ardhë Gjibrilë, si kërse ka radhiti ibnja Abbas, r.a. që i thotë se, e kam në gjuar të dërguarin, Muhammedin sallallahu al-Sendu këthën, e tani Gjibrilë, më erë dhe Gjibrilë dhe më tha, o Muhammed, Allahu e kam malkuar alkoholin, është i malkuar Dhe zbash ku me alkohlin ka malkuar edhe ken, ka malkuar atë që e shtrydhë. Atë aj që, të tëtë, e shtrydhë rushin, apo dishte që nga aj, aj që e shtrydhë për të bërë alkohol. Allah e ka malkuar atë që e shtrydhë rushin për të bërë alkohol. A ka malkuar Allah o këtë njëri. Dhe a atë që për te shtrydhët, një kush porasit, Apo për te shtrydhët. E, e ka malku këtë Allahu Gjellewala. E ka malku atë që e pinë. E ka malku atë që e bartë. E ka malku atë që i bartët. E ka malku atë që e shetë. Ajë që e mirit me shitë në ti. Ajë që fiton për ti. Por ajë që vetë më shitsë, të dhërkush fiton. E ka malkuar Allahu Azojel edhe atë që kur jos ban veti çad dikujt e shërben dhe të shërbyren e ka malkuallahu xhe lavala pejgamberi salla selam ka thën ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit mos të rrinë në tavolinë ku sillet alkooli në tavolinë veç më nahet aty ku sillet alkooli apo është rrezikimi i besimit në Allahun dhe përzie e madh në gjykimit e që fa të mërmenim e qenë nga ta që e pina, apo që e sila, apo që e sërbin, nuk është i letë, nuk është i thjeshtë, më allojo shumë i shumëtuarë, shumë i keqë, shumë i keqë, pandaj, sësë fatkecështë, për para ka posë vendet saktuara, kafe honikën, kafe, kafe rakismo, sësë ka kafe të rakisë, të pasachme, nga se fatkecështë, në qëvapturë është fut e lëkori, në burekturë e gjithë ku në alkohol, fatke të cishë, ku do që të futë është ka alkohol? Raki. Nështë lasë një për restorane, e për supermarkete, unë eftoj të gjithë ata që kanë frika, laun gjellë gjellë, atëta të gjithë që kanë nitro besime, të largojnë nga duqonët e tyre alkoholin, largojnë nga se valë Allahi, nuk ka fitin për ti, nuk ka bereqet për ti, ti mund të mendojnë se pofitan, për subhanë Allahi, Sa so dëmet i ka shkaktu në punë tjera. Apo, so, so, mos t'las, qoftë në familje, qoftë në fmi, qoftë në pasarës, qoftë në shëndet, qoftë në raporte, qoftë në shumë, shumë, tjera i ka silë dëmet të më dha që, Allah, gjitho kështë që mirë me këtë punë, dhe dhe shumë mirë që ka i ka silë alkoholi. Sko hajri të, sko hajri në atë punë që Allah e ka malku, nuk ka përfitim në atë punë që Allah e ka ndalu. Në marketin tëndë, zbraze dyqonin tëndë, zbraze restoranin tëndë, zbraze puntorin tëndë, zbraze shtëpin tëndë, nga alkoholi. Ka së është i malkuar, atë që Allahu i gjithë më shershëm e ka malku, s'ka hajrin të, s'ka dobi në të, nuk ka pejgamber i Allahu që ka shkel në tokë, e që nuk i e ka ndaluar poplë dhe ti alkoholin, e që nuk ka vol keqë për alkoholin, Nuk ka li për qëllur që Allah e ka zbrit, e që mund të keqen të i liu alkoholi. Gjith mund ka qenë haram, gjith mund ka qenë i shëmtuar, gjith mund ka qenë i malkuar, gjith mund ka qenë i keq, i shëmtuar. Andaj, fëhellen të mund të hun, a do të, të largoheni, qëfar të të bëni? Për i gamberi, sa so ose më rurë, që këndër ure, ka qua e tërë ummul fëvahish, nëna e që dhe të keqa, nga se va Allah e aj që pinë alkohol edhe vranë aqipin alkoholet dhe benzina moralitet, përëndaj e qan alkoholi e shpi e njëriun të gjithë e zi të gjithë e keqe. Gjithët keqe që shejtani nuk ka mundësi me e shpi njëriun dhe të kaja jo, me leci e bëm për mes alkoholit. So njerëz so njerëz kam bërë gjera të shëmtuar të në dyta të pista më katët mda si pasuja alkoholit. Apo si pasoj, e qëndrimit në vendet e kafeve dhe alkoholeve, në kafehoneve, ku, ku kursil alkoholi, ku pjet alkohol më të madha aty, nësa vetë s'ka pi, po ka qëndru në shëqin e pjanetësave, edhe atë e ka godit e keqe dhe malkimi. Pandaj, nuk ka kufa kompromisi me këtë. Pandaj, ta që fatë ketë sështë, po them, tash në të fesa që po i quenë, Në festën e vitit të ri, edhe festojnë festa që nuk janë festa tona, por e shtojnë të kijë në këtë mëtej për duke bënë me alkool. Ose anuk është turp, a nuk është morre për zotë gjelda uala që me këngtar, me alkohol, të festojnë netët e Bajramit me alkool. Me këngëtar, me valzimë. Dhe me alkool nota e Bajramit. Nota e para e Bajramit, nota e Bajramit me shkë. Me alkool fatkërcisht, kjo është turp. Falloj kjo krizë që më më më më më mbyt Allahu xhellahu wala medenem. Sa më të atij që na ka lejuar Bayramin. Ne ka bof feston Allahu xhual. Të shkelet ligji dhe kufini i ti, tij. A me kër dukurishëmtuar. Duhet larguemi. Andaj ata që e pin let pendohen. Por nëse ajo është Thot, nuk mëjë më pendu, më Wallahi, më nuk mbun pën du, pse ai, mundesh m'pën du. Wallahi mundesh m'pën du. Ka sën nuk ka pjesë yotija. Mi thon njëri le bukën, kuptoj, su në lo bukën. Gjasë buka është halal. Allah e ka bukur sht për jetën. Mi thon njëri le oksigjenin m'së thet, nuk m'unat. Ka salla e ka bukur sht për jetë. Por alkooli që Allah e ka ndaluar, mundesh me lon gjasë nuk ka shtë yotija. Allahu nuk ka kriju, nuk ka bëllot përshtatshëm për, për alkool trupi është në konflikt me gjdo pik të alkoholet, nuk e pranan, ka se së është i përshtatëshëm për te. Munës me braktisë, po deshe, po unë bështit në langëgjë levala, dhe sotë që ke pje alkohol dheri më tani, sotë që ke pje e keshit, më allajnë që se pëndorështë e këllahu së i qërështë, dhe braktisë, allahu ta fa alkaluarëm. Dhe mos i bozlëm familjës të ndë. Nuk i ditruar edhe familj Vojët e djallëve e gruan, këë ashtën gjinoan mi gjinoa. Vallahi këë ashtën krimin mi krim. Prandaj timet të kujdesshëm, të ruhemi nga dënimi i Allahut O xhel, qase vallahi Allah, Allahu xhel le uala, po ashtë vërtetë po jo shumë i mëshirshëm, por ndenimi ti është shumë i dëmshëm. Allahu e pastron shëndetin ton nga alkooli. Allahu në lëshërin ton t'o t'dërgon nga alkooli. Dhe ata që pinë, Allah, Allahu xhel le uala, t'u hap rrugë të pendimit, t'u apranë pendimin. Kemi një shëqëri pa alkohol, familje pa alkohol, shtepi pa alkohol, dyqone pa alkohol, restorane pa alkohol, gjithë që ka pa alkohol. Kështë kjo është esenza, kjo është origina, kjo është në tushmëria. Kjo është e që ka pritë nga ne, dhe e që e garantën të ardhme, për rapi e alkoholit, rizikon të ardhme në tonë. Të mobilizojme të gjithë së bashku në luftimin e kësoj dukuri negative, gjithë do kush nga poz Allah na ruaj nga alkooli, nga çdo vështë e dukur të rëqeçë. Më kaq un po i dhau fund sikur ruar kësaj pjesë ngasë edhe pak jashtëm ndoshta për te ikur se lejuar, po mendoj për pjesën e poshtë, por ka mbetë vallaj edhe shumë e shumë çfarë tolitet. Por besoj që këto thirrje hyjnore dhe këto porosi profetike do të mjaftojnë për neve që të pendohemi e të kuptojmë drejt shëmtuesmrinë e kësaj veprë dhe kësaj pije dhe ta largojmë edhe nga jeta jon. Por edhe nga ambienti që në rrathat. Këto e bëjmë një shkëpujt e shkurtër e rikëthejmë i përthri me pjesën e dytë të këti misioni andaj në ndeshin e Zoti i shpër bleftë. Shikohë në ruar, u këthujem në pjesën e dytë të misionit tonë në tashmë është pjesa e rezeruar për juve për të inkuadruar për mes telefonateve. Dhe me njëherë në bëhet me dhije nga regjia se kemi një telefonuas që pretë në lidhja, e nënkuadrojmë? Selamu alikum. Aleikum, selamu, rrëntulloh. Uh, Kaldraulloh, për pyte në vitë tri, që pëjtë mëndorë kja ka nisë u para preka ditë, si media, si shëtë nga rëfër përqak, edhe pse unë betonë havalë lajnë që akumë po vetë, në të ne pa 2 3 çto fesa që janë janë një e pa dor posponër alkoolin janë një e pa dor drogën sa sa sa motra mos sa motra devian e prishin jetën janë shumë shumë shumë xheza shum shumë kia që shumë tin gjithë edhe pse vojnë nuk, nuk festojnë vetëri pa alkool apo muzik pa pa pa shumë të ndalush në harom që Po kjo dhije të gjithë kona që është të tido mësë të na që është visë të shku të hapë matë-matë umorë, kjo e kjeqëja. E qartë, e qartë. E dhe problemi tjetër është që uh, Lazdinja dhe motra jam e festojnë. U për veti jo, Elham Drilla dhe baba dhe nana, kur s'na ka ndonë me festu. Kur, kur nuk e kanë festu, askur nuk e përna ka ndonë. Vecë se këta kër dëllshinë. Me shoshtë një festojshin, o qëtash jë mboj me familje, po festojnë bashkë, im gjehë dhe në thmi, edhe më në papi o foli, pjaut të rejke vrejtëm, po dyqysh, po marrin ashtu kështë e qabdin, e qartë, e qartë, e kuptum. E kuptum, Allah është problemet, lame. se kemi në pritë të telefonat tjera, në duhet t'ingorim, Allah është problemet, me venër, me venër, kemi të rëndë të të rëndë të rëndë të Apo, Naiku duke... Kënama a dekom. A dekom, salam vërtullak. Jam një motërë në slemanë. Po. A ka mundësi një pytje? Po, orëna, po të dëgjojmë, po. Po, që kem dëgjuqë që si ku si Gjulja, që në bëhat në shtëte, a është gjëna, që është mekat për ne dhe të mbojmë në shtëte, se poshojnë që Gjulja në fikus, që jelësik në shtëte, nuk i di së ashtë dë vërdekë. A banë një visht pijamat me figurat shpezve është gjëna? Po. E qartë. Se përket pyte së parë, më tonë, që e bëri pyte që më atje për ishte shqetsim, sësa so, kështë në një pyte so, në te, është e vërtetë se në këtë natë nuk pritit dhe që me e mirë, sësa është frenimi, degjenerimi, alkool e gjerë tetira. Edhe pse ka njerëz që festojnë në ambient familjor, dortha, pa pa këto shkatërrime edhe dëgjrime, por në masë më të madhe ndodha ajo që është që është e keqe. Andaj patyshëm se pajtohemi se njerëzit duhet të kthehen arsyesë dhe logjikës, të kthejnë mendjes atyra dhe të festojmë ato që duhet festuar, që ka kuptim për festim. E jo atë që vetëm na është sponsor's festim. Ja, hajde po bojëm diçka që as vetë nuk dim çka është kështu më rad. Pandaj edhe nëse kam kohë festa, karg tim kodofrim ka për ertëm në kufive të lejuara, është nën arsyetë logjike. Nëse s'a shpenzimet bëhen për këtë natë, janë më rëmendsa. E mos losin për dëmet e tjera që shkaktuhan. Allah na ruajt nga e keqja dhe Zoti na ruajt nga vepra e njerëzve mëngjelet. Sipërkat pyetës së dytë që tha për kam dëgjuar për kët lule Dhe nuk është haram me moska, nuk është e vërtetë të sil fitness, nuk ka lule që sil fitness. Nuk ka lule që sil të larës fitness në shtëpi. Lule është lule, është e bukur, mund të jetë me aromë, bukur mund të jetë me pamje të mirë, andaj kujdesi për të kultivimit e saj nuk prish punën është e lejuar apo. Sepërket pijamavate që janë me figura, doon duhet larguar për ty nëse sot ke mundsi nga se pejgamberi sa sallam kanë dalur serio të falet me të shenjë që ka fotografinë të andaj edhe barti asaj është do të thotë e, e ndaluar ndërsa sa i përket fëmijëve është më të toleruar për fëmijët nuk është sikur se për tritur për mundësisht edhe ato te fëmijët është më mirë që të largohet sot komunsi veçanërsisht ato që ndoshta kanë pamje domethënë jo të moralshme jo të mira sikurse për shemb ka figura të pyjama me me vajzë gati të të zhveshur tërsisht nuk ka mirë fama çika me urrit Nuk e barë në teshtë nësoj një femër të zhveshtë, nuk a se e merë model për nese si duhet muveshtë, si duhet këtë bukër e kështë të më ratë. Andaj ka pame që nuk kenët mirat të figurave që duhet të lërgohemi prej t'yre. Kemi të telefon të inkuadrojmë? E së nëmë aleikumon. Aleikum sëlam. A lëmë dërës të i daf i gjithani një alë këmë si e posirë e për në bëzitë, e? Po? Nga. Unë e përra 3 më të Këtë që më bëve të knasë të i saksë, këtë që më bëve të vjatë randë, pi, pi të randë më të vjatë dhe dintë të më të vjatë. Si e dhe këtë që më marë sëmujën e sidës, sërë që... e pasë sëmujën e najësë. E qartë, e kuptumë. E kuptumë. Këtojen sëmujën e shëqëvore, fatkecështë, që mungesë e besimit i si lë lana, fal, lana, mungese, e lëlana faljtë, lëlana rujtë. Këtojen pasojat të mungesë të shqetësojme tani ratë mëçi për çka do të. Nuk është e vërtetë se një nuk mundet mënejt pa marrdhënie jashtëmartësore. Nuk është e vërtetë se mund të mënejt pa alkol. Nuk është e vërtetë se nuk mundet mënejt pa këto. Nuk është të vërtejt, e vërtetë që absolutisht e vërtetosh 30 sekonda, 40 të vërteta. Prandaj njëri nëse është i paisur me besim, është i paisur me me me me, me arsye, është i paisur me me me me, me qëllim njël. Kto që i dukën të ulur ai dukën të të të të pistat të dyta. El gud betyne. Qëse ke bën të kaluara, nëse ke gabuar, rruga e pendimit është e hapur. Qëse penduhesh, Allahu ta fal. Qëse vazhdon, onda rrezikon Allah më denon këtë botë në botën tjetër. Të të rrezikon që Allah më të shkatërroë në këtë botë në botën tjetër. Ne duhet të kemi frikë Allah xhela uala, të të braktisim këto vese të këqija të ndyta që rrezikojnë tash, edhe jetën tonë, edhe të ardhmën tonë, edhe çdo gjë që kohë do të më intereson do bin tonë. Dhe kur bën pyetjet aty nuk kanëvojë të të futemi në detalet e tilla. Apo po themi ta përdoj probleme sikur sa është dhe të kërkojmë zgjidhje për atë që na duhet. Dorso faktë se, që se nuk mundi pa kat nuk kuj pa padoshim se janë gjëra që nuk çndrojnë. Gjasë nuk mundet nuk ka mundsi që Allah xhallahu ala me nisan, e ndalun isen e pastaj njëri mos më kujt pata. Njëri njëri e bën vetëm mos më kujt pata qase so ma te per e b nje pun te shtuar, ma te per kryen varsi per te. Dash lidh per te. Ata njeriu duhet me pagu çmimin e ksoj varsie. Para ko mund siu largu po as te mos mund largu pa te. As te mos mund largu me. Peisoj qase Allahu xhellehula Allah, kur kërkojmë largu pe pe di çkaft, atë kjo është mëna mundësitë tona, nuk ka ash mundësitë tona. Kemi te telefon te te rregullojm. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Kam nje fyt te perioda hoç. Po ordane. Nona ime është 16 të tre dhe qare. Uh, uh. Vjetë kër u konë puna me në gjëru Ramazone, e ka në gjëru gjysën e Ramazone, po tani usmu, nona e ko shëqerin edhe nona e ko tensionen. E kemi qëte një ku një ku një ku një ku ka thonë rëpsisht e ki të ndaldu me Ramazone se u leg nona shumë. Edhe tani, për qatë të ditë, për qatë të ditë, nona bësh 4 në dhe ditë, na i kena pagu përre, uh. që nona ka më të bësh qatë të ditë, Po. Tash, nona jime, e ka shiqiren, e ka atencionit. Ka fillu për qatë o ditë që qa e këmik mëngu me agjeru. E ka bësh nona jam agjeru qatë o ditë. Tash, po mundu e të njëtit për po, njëtit jasë të kanëm tejte. Eh. O po. po si po hanë njëftarë pizem kryqshone dhe të pojtë ligët nona. Se nona përdo rhatë atë që që qëtëtë dhe hapa atencionit. Po e qatë? A më vëjsh për drejtë për për të I'm, të gjendje. A më vëjsh për drejtë Në fejnë ton, ka përgjitha problem, ka rrugdali. A dhe e lagja lëvara, kur ne e bën një obligim, obligim se duhet të akrym, atër e pa dushim se kjo, kjo obligim ka të bëj me njerë që kanë mundësi edhe fizike, po në qofës është e natyres materiale, kanë mundësi materiale e kështë të marat. Në agjerimi është i lidur me mundësin shëndetsore, në qofës e personat që janë të smur, agjerimi mund të i dëmëtanë, Edh dëmtimi nën kupton dy gjëra, u avonon shërimin apo u arshton smunet më tepër. Nëse ka të bëjë me kët, atë nuk obligohet me aqjëru. Nëse mi e kujt ka thënë se e dëmton me të madh dhe ajo po e vrense, po e dëmton aqjërimi, dhe keni shpaguar për ditët e mos aqjëruara, nuk kanë u majëru. Nuk kanë u majëru, nga se shpagimi është kompenzim për ditët e pa aqjëruara. Andaj them, un nuk ditash me përcaktuar nivelin e smunet, por nëse me të vërtetë dëmtohet dhe ligët din këtë mos dhe e rëzikon shëndit nësaj dhe mje, mje ku i ka thënë se nuk banë me agjeruse e dëmtohet nësaj atër më nëse duhet me përmbajt të rikëshilave dhe agjerimin apo dit e pagjeruara me i shpagu si kurse këni bërë dhe pasu janë shpaguar nuk ka nëvejt të kompenzojnë me me agjerim Allah edhe në mas mire Kemi të lëmët dhe të njëmë kodrojnë uh, Nëtë më loma Nëtë më loma uh, Disha kjo uh, përë uh... Alejon Famrat me shkon varën. Po është çort. Ë Famra nga natyra e saj është, do të thotë, e dobët. Emocionalisht shpesh ajo është atë nuk mund, më let, më let, mund të jetë e qëndrueshme. Më le, më le mund qanë, vajtajnë e kështë më radhë. Dhe duke pas për asyqë se vërimi ka të bëjmë me një me një humbje të një të afermi që ndarja pejti, futja dhe, në dhejë, dorzimi dhejët, mund provokojë të eknje emosionet nështë të pa përmbajtura. Shëriati nuk e ka preferuar që gruja të shka në vëreza. Veç anësh në vërim. Veç anësh në, në vërim. Për ndaj nuk e preferaj Nuk e preferoj që gruaja të marr pjesë në varrim. Për shkak të kësaj që përmenda, por edhe për shkak të natyrës së pjesëmarrjes. Shpesh nuk kanë kujdes, apo përzirjet e me burra, çndrimi i afër dyre, pamundësia që të kët një vend posaçëm për to, gjithashtu me gjitha këto e bën që vështirë të realizuhesh prezenca e gruas në varrezë. Do e them që nuk ka nevojë të shkon atje. Nuk kanë vënë nga se kona pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem nuk mbahet mend se ndonjë grua ka shkuar në varrim së bashku me burrat kur e kanë varrosur. Ajo mundet që t'ia ja fal xhanozën të vdekurit të saj, mund të bën dua, lutje, t'i lutë Allah xhelaa ala që Zoti t'ia ja fal, ta forcojë në atë momentin kur pitet në varr. Gjithë këtë mund ti bën, por nuk kanë nuk ka nevojë gjithë këtë të bën përmes prezencës. Prandaj nuk e preferoj dhe nuk e shoh se është e lejuar pjesmorja e gruas në varrim Allahu i din mësimir. Kemi të lëndojë të rinj katrujm? Ornana. Selamun Selam aleikum Hod. Aleikum salaam turullah. Dhe sa ti bëj dy pyetje. Ornani. E para të të që është një kushëri june, vjen të na dhe pen ljan narkotike me qigore, desha të pës, a është gjëna me pymosë në shtëpin tonë, dhe më fanë me përdorë, a me ljan me pia jo? Po, po, po. Edhe pykja dytë është që baba jone ka mushtë me fotografi në shtëpin, fotografi në shtëtë e ashtë haram a i jo. ropë. Po, e qartë. Uh, se përket ati kushëri që vjen, na du në bu një regu në shtëpin tonë. Datë rregulla padyshim i nështuat mosafiri. Tash si çdo shtëpi ka rregullat vet, nuk mund për shkak mosafiri më thon, vallallom putmën këtë dhomë. Mi jo, ka rregull në dhomë, prisa kimi këtë dhomë, tash. Kë hor mosafir u ul këtu. Në këta dhomë porim. Nuk ka mundsi për mosafirin më thon ti po i çet çaj me pi, ai më thon jo, nuk dulem me ma pjek si në mesh. Si ka mundsi të vla nas nuk na thien dark e di i i, i duatin në shërbim rregull apo në komb muzima bojë çka don ku don është është e pamundur. Ose thot për shemboll ah kisha pas shef me ditë çu duket fillon dhoma ose sa pore keni në shtëpi. Falë pas son ti kallzojm këto sa pore keni ose çabujit e keni në shtëpi për shembull. Apo edhe taku një dhoma ndaj vetë asaj kanë bujje të sun kallzojm. Normalisht nuk kallzojnë asë ose drejtë të dymës më të kallzo. Andër rregulla që njerëzit janë përshtatë i, i kuptojnë drejtë E pse nuk fut e në të regula edhe alkoholi edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe cigari edhe punti atë të dëmshme? Pse? Kushe me e dëmshme? Mi të regu sa e ki rogën, apo mësë më në pi alkala apo cigare në shpe? Me e dëmshme është cigare se rogën. Po me gjithat, njerët e ka mirë kuptu. Që ka për të interesant dhe sa e kom rogën? Ja arë me nejtë, e kështu me radhë. Po s'ka me neve me ditë sa e janë tyra të shtepis. Apo, andaj, me vendut një regullurit që eruan ambientin e pasër, shëndetin e familjarëve, është e kërkuar. Dhejme se shëpin të në falë, për nuk pjetë duhani. Ka nejtë gatë, e ka e ka për pjetë duhanë, të elë të balkonit e kefundit, të dikun ku ku, ajeru se është e madhe, te kefundit, me qëfti, ama mundës eshtë, duhet që, dhe vendosë regu në shëpia të una, si musliman që jemi, nuk lejëm që të pjetë alkoholi, as, as, as, as duhanin, Mos ta mos ta mos ta lojm po pa, pa them kjo kushtimisht jo jo si alkoolin por spa ku timi të kujdesem këdrej timi të kujdesem këdrej kërkoj mirë kuptim kërkoj mirë kuptim qase është vërtetuar është kanser është sa so dëmton atë personin që nuk pin do thot sa so që janë chuajtur ë perës pasiv i duhonit ka perës aktiv i duhonit që pin vet dhe ka perës pasiv O at pasë vert, ai nuk e pin, për mërzat atë që, dat, at që e thith nga sasia e, e tymit është sigurisht më keq për s. Ai nuk ja kemi bosh kërkujtimin e tij të duhonit. Andaj nuk prish punën me thonë se valla nuk mund me, me pi me, ose nuk më të leju me pi, duan të shtëpija. Rregullore shtëpija nuk prish punë. Madje duhet të bëhen rregullat e tjera shtëpi. Tash do bër rregull me ligj është, të bën me pi në ambient të mbyllur. Me ligj është as shtëpis ban me pi. Është ambient i mbyllur as as as as do më thon në për dyçana, as në për objekte, çfarë do çofta ndaluar të piet duhanave. Edhe se briket fotove është ndaluar, pejgamberi s.a.s.m ka thon se me lajket nuk futen në atë shtëpi ku ka foto. Ku ka foto, për çel të varrën për mur të njerëz, subhanallahu, e kanë mbush me lloj-lloj fotografi, lloj-lloj gjëra shtëpinë e tyre e çe kjo padysh është e ndaluar. Prandaj atyre që u intereson po them kushtimisht vendimi shretik, othejmës është endaluar. Me lajket e Allahu që erua në shëpi, e silim bereqetin, e silim shiren, largon nga ato shëpi ku ka fotografi të varën për, e përmurën. E në ka dojmë një pyte të të rënadhës? Selamu alaikum. Aneikum, selamu alahtu Allah. Uh, ho, dhënë, njëm një 30 veqarë. Po. Edhe, unë shkaj, mu falë gjami ka njëherë. Po. Një përbaba, jam nuk ka dëshirë më shku. Po. E, tjube, bësimin, po, um, qaj drgunian tybë se ka aty ka besimin, mirëpo e mbështetin vetëm te Kallao. A ka mundsi një këshill në Madhon, qysh me vafut? E pse, pse s'po të lën babo, çka po të thot? Të se më thotë, tipa e lën timin. Anja, po e lën ti punim me timin, a veç po të thot babo, çfarë? Jo, ne kalojmë të gjithë atje, po gjithë familjan po gjithësi nuk kanë qetë në Mlon. Po, po mashkull. Në shku, të kompon ty baje i ka thon çik, ata ku ku vazhdonu fol ata atë këtë, të tjepin me konsumur drogë. Aha, aha, ta. A, qart. E qartë. Do ashtë a një këshihë në mabon, kështën. Inshallah, Inshallah, Zotit Rujt, Inshallah. <laughs> Tremed vjeqë nuk është mosh e vuglë, pas nuk ka mosh e pjekur, mosh e rritur. Me gjithatë në këtë mosh që me siguri nuk e, e ka ende obligimë në mazin, e ka dertë në mazin. Nuk e di, volloj, këta prindë, që nuk e kanë krun obligimin të fëmijës si duhet në edukim fetar. Pse kur fëmia, pse kur fëmia e merr fën, të nuk bën diçka të keqe, shkon në xhami. Me ngulum duhen më ai këtë edukat. Dhe bëhen pjesë të akuzave, të intrigave, vallallai nuk e di pse ka ju vin. Drogë në xhami, a komplete pa kuptuar. Vallallai kë skok kur far, kur for shies kokë kjo kë akuzë. Kur A këndojnë derë një se njësi ti antidrug i policisë së Kosovës ka gjetur drog xhami po tërë kaqë një uhur pirja drogës xhami saçi so, edhe baba e tij el e ka marrë se po bën drog aty a do të lanë të policia kaq thjesht m'pit drogën xhamia pa thënë kush stacë për punë kjo është një shpifë valla që arabët thonë kanë ne ne provë thonë fatkësia më e keq është ajo që do të bën më qesh ça që është çë e pa kuptim se sot sot që bën në mëqesh në nga, nga nga nga mentaliteti so njerë, so, so, so, nuk ka kur me i sot njerëz sot sot subhanallahu në kok kur fal lidhje më i thon fëmia i vet 13 vjeç por shkoj me një parti dikon me një hang në një kafene ku është shumë e logjikshme dhe shumë normale të pije drogë dhe ku pije droga nuk i thot më të shkoj se pije drogë atje kund jami kurs po kjo është pifi kjo është akuz vallahi që Allah na ruaj plusa është ideali konkret peshë i shkëlqyshm, po shkon xhami. Po a ka kombinim më i mirë se ky? Edhe falet, kë në obligim ndaj Allahut, edhe ju sjell smend i kujdesshëm. Kush ja ka pa shirr namazet? Kush ka dalli keq me namaz? Kush? Allah i vëç ai që sfal. So Andaj nuk e di, and dëgjon baba ik djalit u kshilla, apo veç ky djalin dëgjon, po i them këti djali, këti voglush i thëmë, bon sabër, silu mirë me prindet u, falju, thujë, babë, nese, nese, dën me dit, apie droga në gjemi, apo ju, hadjet në gjemi, hadje me mu, hadjet në gjemi mu, rrëqë aty, ose falju bashme mu, dhe nësë fsheshen, diçka, të keqë në gjemi, të premtej, su nuk shkaj mu, të premtej, të, ama diçka, s'te rezisht të keqë, të shëmtuar, të ndërmshme. Që sheti që kanë xhami, unë nuk shkoj pun në xhami. Çka po ka kë me punë në xhami? Po sjerat që kanë uadhur Allahun, kthyen ka kibla fal me imamët hyne. Gjithë kush vetë Allahun e madhron e falëron, kaq kush më te për çka ka xhamia e tjera. Prandaj dua të them që do më të bëj sabr. Mosë merti me ato akuza, mosë më merti me ato intrigë, me ato shpiftje, por qëshëlloj. Por osi ti me të mirë. Edhe falu. Në qoftë se të penguin me dal gjithë xhami, ani mos dil çdoherë në xhami. Falë të shpia. Fale në të shtëpia. A van shtëpë falu. Falë namazit të shtëpia jote. Karier dëngjamin, e ka fare er falë të shtëpia, po namazit mos e lë. Namazit mos e lë, edhe këshillo i prindetu, foli me të mirë, mundon me kon edhe më i mirin klas, nëse jeme peshë, po nuk i i parë, bën i parë. Nëse po shohim karierë, noshta pritën mi ndëgjuh prinçës duhet, dëgjeth as edhe më indëgju, shduot, mirë, për të treguar se namazit ti do të vënë më të mirë për të dëshmuar atyre se namazin përta përmirësan, edhe mësimin, edhe sielin, edhe respektin, edhe moralin, edhe gjithë gjithë. Kështut është namazin, rranisht, përndaj me këto sielje, edhe gjithë është të lutë allanjën levala, lutë e i vogël, i pa mëkate, i për kështu rëllata zogjel, që i dur të ka allanjën levala të ju a zutë, u zëj për në të mi, u zëj o zemrat, Bëni, bëni prindë e minë nga ta që e kuptojnë rëndësinë në mazit, edhe falin vetë, edhe më bëjnë mund nga ta që falim. Lutë Allah në Gjelle Huala, shpëse që Allah në Gjelle Huala të bënë zgjidhe dhe rrugdallin në këtë problem që, fatë kjetësështë, ti nuk është dashmë arme këtë problem, ti nuk është dashmë arme këtë të lashe, por shpëse që prindë kam e mirë kuptojnë në shala. Kanë këtë që kuptime, valaj, për për namazën për muslimanat, nuk kam fajë dhe s'oprin i kuptoj vallaj se janë sqetsuar, fiksuar, nuk e njohin ç'është duhet. Ai kanë nevojë që të, të vetëdisohen, kanë nevojë që ta kuptojnë atë drejt për drejt të të mos bind pre e, e manipulimeve mediale dhe shpive të ndryshme që ta kuptojnë nërë se namazi nuk nuk qen drogë. Nëse dikush e ka lënë drogën, e ka lënë për shkak se u fal, mas ka njëri se si ka filluar me fal, kapitur, ka pikë të qse njëri s'ka, do të qenë se njëri Në ndoë dhe këndër ta, namazë i të lërguan nga punë të këshija. E në kuatërul me të telefonë të jetër? Salamu alaikum, bërës. Aleykum, salamu alaikum. Dhe të të aboni këtje, bërë? Por, në, për të ndëgjojmë. E këmë në gjënë të herës, këmë që ai përbës dhiri të të këmë në në në vjetë, nuk mundët në të tëllë. Po. A do mund të dij di një vision internet. Ëh çmësimi kuranore konferu ka bëtur më vonë. Po, po, po. A mundosni atë video të ç'u jmunë me kontatinën evojës ose na shihsh. Po, çort, po, e çort, çort. Ç'e më po sjell ndër 30 sekonda. E çort, do të thashë. Faleminderit. Ëh Fmija mund të goditen nga msyshi dhe sipasojmë msyshësit mundet me pas pasojë negative shëndetin e vet. Ka fëmijë që nga msyshi për shembull e kanë humbur të ecurit, e kanë humbur shikimin, e kanë humbur dëgjimin, e kanë humbur të furdërt sipasojmë msyshësit. Njerëzit bojnë agora, haj ha, se kom msysh. Jo msyshës hak, por nuk duhet kurka msysh me çumë çkriplum, të faltuort, e hajmalia, kështu jo. Pranë Kur'an. Kurani është rënë për të smurë me lënë ato më ndruar. Andaj Në çdose kinnevoj për lidhjen të Kur'anit dhe mendoni se problemi i këtij fëmiju është i kthë natyrë, ose mund, mund të ketë të problemi të tjera. Mund të ketë arsye e mos folës ti ndonjë problem i caktuar në turrin e tij ose ndonjë nerv ose ku e di çfarë problemi tjetër kompletimi të caktuar sh shëndetsor që ka pasmita shkakton kët humbje të, të, të folurit. Ka mundsi më që ne. A ne duhet të shkojmë paralelisht edhe te një ku me kërkuesrimin, por edhe tek hoğa me Kur'an, me linë Allahu Jellalul ala, Allahu Jellalul ala iban ibasharem. Ese breket cëllën hoqë, mund të amerni të kërëgjia pas e misionit, të amerni numër në gjëllarve që preferojmë që të shkënit ta ta, bëni një konsultim ta, qe, me ta, është presoj që do t'jo bëjnë zgjidhe me lejnë allotën madnuar. Kemi të, të të lënë të të reinkuadrojnë? Ja da më rrëma. Orna më rrëma. Salamu alaikum, moqë. Aleikumussalam, rrëtullam unë sër çalloh dalla dalla e zëron me televizionet që tornier që mashum më po prishon njerëzia sekondakon sekon si po kofa kofs kofsh edhe nuk s'kan ndo punë kësia njerë Poh? është zallë më mirë në tokë që ka krijuar Allahu edhe kur tek çesh ma lafton bot homoseksual Pa. Edhe ajo qeni qenë është edhe ngonë më në më thonë më val një shpreje ngonë më thëmës kudrës Po po e qartë e qartë Edhe do qi po dëthojnë do pyte qi përbojnë onë sënë rije në fjollë banalë dhe pas se ato atë familje ka marku e zote edhe një familje që i bërë djallit peter më në më thonë edhe ato atë ka që, marku e zote ma... Po më nejë nësë kemë në ojë me hinë të termi, e të kuptaj që e shqecimin të... Po, hinë, jo më në kuë e zote e të të po, që ka me bëhe. Pa, Allah në arrujë. Nuk, nuk është ajo se zote nuk kryon kryesa me thonë të maraj njerës pëtë erën. E qartë, këptaj, e, dhe, e kuptaj, allu. E kuptaj. Me mishku e smia, përshemë në rrug të këqia, dhe të anë e dëtë po në dëtë ponë sëpravua lohe. Jo, së nuk e të të sëpravua E nuk t'lën Zoti më kënaq me fëmin ton. E çort, e çort. Çe çe ta kavon dorat. E çortla, më çort e, e kujt. Perëndia është kapullxhi, i bën sanës te këshia, tani më thon se sot po provon Zoti. E vërtet, e vërtetë, e vërtet. E fu nai jam dikush që kurrë thon se Zoti është magjistor. Tu bisht fast të fastoft për olla, është Zoti më magjistor. Ma gjia bërë, ma gjia zezë. Ato në... Përmenin në tamë ato nuk e këgjistoj një gjithë. Për ma gjia bërë, e që ujnë zotin magjistarë. Ma gjia bërë këkla e zotin. Si visti këfot. Pa, pa. Unë nuk po mojnë i kuftu këta njerë. A to të që përësojnë, po anë kohën të mija, fatroha, në përën dhe së familja bërë, anë me shkua, në gjami, unë nuk po mojnë me këfot Rëzmija vloj të e më falen. Korën në rëmë krytëm, asë vloj e amë, asënë në shkanë gjaminë. Po, kjo është Këtina nërmale, shko po. Kjo kryjë, kjo kryjë e shkollën, ndod, kohë apërmeshku në gjaminë, shka falës, së është mirë më falë, një përkullë a lojët. Një thmi që janë kohët përprinit dhërt, përmenimin të e majtë thmi nuk është. Ljëpë në dim për të tërkujnë, të Po, o përveç të kushtuar. Pasunë... E e çordlum e, e, e kuptum, e kuptum, mfal, mfal, mfal, Allahu subhane te kuptum qartë, e kuptum qartë. Por mënoj e kuptoj ka një shqetësimin e disa shikuesve që kanë nevojë, ndoshta me shpër, por po vjen keq, por po duan gënërë me bu ndërperën për shkak se ka të ndonjëherë që po presin me bu pyetje për një më. E kjo pjesë nuk kërkoj vetëm me një koment, por për një pyetje, ndaj mund sish kujto që telefonon ta bëm pyetjen e durr. Uh, duke është po thën pa komente fare, po soma pa komente për shkak të kës tuaj vetëm që kemi të limituar zotësh përmbleft. E mir kuptoj shumë shqetësimin e juaj e di. E di që njëri nganjë nga, nga mldhefi me të vërtetë kundëngjon fjalë, kundëngjon uh, ankesa, kursha, gjithçka me të vërtetë shpërthem, në mldhefin e tij shpërthem në telash dhe brengën e tij dhe nuk mund të përmbahet, e kuptoj drejt. E kuptoj drejt vallai kur dëgjojmë se çfarë drejtash po kërkohen e çfarë drejtash po për po penguan dhe po privojnë njerëz pe tyne, apo është një deballans thelësisht jo human dhe jo i drejtë, por po jetojmë që dunya e tojmë këtë dunia, zotë e valla na mundsov që të punojmë për drejtësinë dhe punojmë për drejtën tamam sikur që duhet, që ta ruajmë njeriu e mos të eskalon, po them, mos të devalvon njeriu në një kafshë që me të vërtetë mund të jetë shumë më i dëmshëm se kafsha, Allah na ruaj, thonë. Por jo ne është që të flasim të punojmë për të mirë dhe njerëzit janë ata që pastaj do të zgjidhen, do ta marrin mirën apo nuk do ta marrin mirën. Ne nuk kemi ndonjë mëtej për sa kaq. Është vërtet se është vërtet se edhe dënimet e Allahut vinë në këtë botë, nga zullumi, nga keqësia, nga të kshia që kanë bënë njerëz vallajë sprovuan, edhe fëmijët e tyre, edhe familjet e tyre dikur vjen ato të pomgon djali, kanë kesi vjen ato pomrret djali, valla kjo mos e ke rret dikon më herët, mos e ke bëju kurrë kesi më herët, çka të vinë aty tash këja keqja koda zullumë që nuk lihen për atë dunje, çpërlat edhe në këtë botë. Antanjer do më kon vet kritikë me shikues se ku janë problemet dhe çë, për aty të fillosh rrimën e tyre. E kuptoj drejt. Tek tek ai që thë magjia, po na udhëbë larg asoj Zoti nuk është është tëmërsht me të të të të të martohet atë si kus i magjistor, por magjia ekziston, si hyrë ekziston. Pavarësisht, oshtu me dot bardhë të ket ket magji është është zez. A është kjo magji ajo që dëmton, ajo që bën sherr, ajo që ndon njerëz me me zvet, ajo që ndon burrin pe gruas, ajo që shkakton që mos të kënaqet ndikush, ajo që i shkakton smujë dikujt është e keqe, është i keq. Si rishti kaq? Është hak, ndodh, por nuk duhet me bëu panik këtë temp nga se Allah na ka mësuar që të kemi Kur'an, që të kemi Sunnet pejgamberit sa sollet, që mi lutje që rruhemi përmes tyre me Lena do të manduhen nga e keqë si siheret dhe keqësi rbaz vallon në rrugë nga keqëtyrë nuk do më mund mos u nuk besoj në to jo ka por ju ju kërç ka thonë njerëzit a ka siher që është magji do them me me me me me me me, me bëu sahirë di kush po ekzistojnë këto vërtet dikimi sa është e vërtet nuk bën më e mohu por duhet më shiku çka pranohet çka nuk pranohet ngas njerëzit këtë të tim mont thurën gjëra të, të dhëruesh që janë të vërteta nuk janë të vërteta të kemon nuk mirëm i nej me to. Por nuk duhet këtë në ashtu që ta muhojmë në tërsi egzitimin e sinën nga së është i vërtet. Ase këtë e ka pëhuar edhe Allah në Kurane dhe Pegameri së rasër në aditit e ti. E nënkadrojmë telefonatën e radhës për sënte. Urna. Mirëm Ramahot. Mirëm Ramahot. E kam në përkje. E dy përkje e kam. Unë jam nga Zviqra. Oh. Babi i ka dy shtof kërën pajete dhe lojloj fotografia ka në këto në Kosovi. Kone, e mami edhe nasë një nuk po do një mitof që to, po babi s'po do një mi hjek. E atë pytja shka mëmi me bonate. Pytja po, dytë është, une jetë një sifër së thashë, dhe a bon me dollë me sho që e nashan herën më të stallë shpesh, normalje nga të vezhë dhe dhëshë nga të shplutë, dhe që me dollë, nështë nëmina i klopës, nështë të ramë vërë, edhe hitë papirë alkohol, a është ajo, e li ushë në ajo? Po, e qartë, e qartë. Ok. Së so, përkët piti së parë, dhe mëndonë që baba ka, ajo është krej familjari dhe ajo e piti të për shtepin. Nuk duhet të mihek me dhun, as dukë bo konflikte, po me e kshilu, se so, ajo bon gjënojnë e kësoj. Nëna joti më kishulot, ti më kishon hëkikto sana. Ani mos i hop, mos i kall dhe ki kujtim foton e babait, foton e albumit, foton e dikujt ku nuk duket. Por ju jo e tetë dukshme, s'ka ndonjë të kjo dukshme. As e nejmë mos te mane dhe fotografiat në mur pengojnë. Më nemë fjalë mira me me, me alternativa, për shembull, mirë. Largoje kët çaj ta kemi blerë dhurat, për shembull, ë një fotografi të bukur të ndonjë mali apo të një liceni apo një që nuk është nuk është e gjall si kurse një riu apo kafsha e kështu më radhë nuk është ka që në do një pamit bukur, portret i mirë me ndaj i naturës e kështu më radhë nuk prish mund zavensim, pse jo në do një fotografi dhe qabën nështë i pëlqen me vendosë qabën atyjo se gjamine pejga mirës në vend të atyre fotografive si zavensim edhe kjo mund tjetë një metode mirë për të zavensuar ato fotografia Megjithat duhet ursinë, duhet maturë, jo konflikte edhe edhe edhe mos pajtim. Është përkat më së me dal lejohet më dal me shohje, po ku me shku? Në shumë, përsham, më shku? Nëse për shembull atje në Zvicër keni me siguri xhamia, keni keni keni qendra islame, keni vende ku mësohet diçka pse jo më shku me mësudi ku ku nuk ka gjëra të ndaluara, ku nuk ka, ku nuk provokosh në ndërin tënd, ku nuk provokosh në moralin tënd, nuk ka përgjyrje burra e grash. Po është gjështi e ndarë me shku me mësut diku nuk prish pun. Me dalë në shto me një vend dikun ku takoni 5-6 oqe, diskuzoni përgjera të dobeshmet mira, lezën e diqka, nuk prish pun. Pa më vartë i shkabohet atje, dhe vartë i kush kuj ven. Në klube ku Allahi ka tim të dohanit e ka muzike, ka përzire, nuk do të me shkuat e muslimane. Do të me nërkupe e ti venit. Por nëse kanë, po të thamë kushtimin në klub me qukështët ku mbledhen, femra diskutojnë për gjata të dobëshme, ë euh, zied të problemeve, mësuin diçka të mirë, sprih shumë shpërthovar. Ne varet si nga natyra e takimit, nga nga nga nga nga nga e, natyra e vendit ku shkonin, nga nga përmbajtja e muhabeteve gjitha këtu varet edhe pastaj a lejohet apo apo nuk lejohet. ë Kemi shumë pyetje që na kanë ardhur me SMS, kemi dëgsuar që në fund të lëmijë në hapësir Nuk edhin që vse 4 fatë në pritje, e inkuadrojbë dhe djetjet kë e fundit përsonëta. Po urna? Salam alaikum. Salam alaikum. Une i ka një kri, të dëjtë përgjëtje. Urna? I kësha dashnë i kryllë, qëshmi të ega lutë kësija që në rinë këtë, këtë botë. Dhe të përgjëtja e të vitë është me pa ndërë, që të thëtë dikosh a gjërejtë vidjet, që që më ba? Ba. Salam alaikum Allah. Se i përketë të paras, do të me kuptu se jetëa e këso i bote është e tilë. Nuk ka jetë në këtë dëbote që është tërësish pasprova pa të lashe. Apo, por vërësishë si i kuptan njëri këtës prova. Dikush i kuptan përshama si të këqia, fatë kjeci, që kam ka ndodhë mu, kërku si ka ndodhë, demoralizohat, dëshprovat, kjo është të keqe. Mesim tarë i kuptan si caktime të allahë të zogjallë, dhe mundohë që t munduë që ti përkushtohesh aturimit, munduë që të shikon se si të tekalohet kjo problem më së miri. E kupton se që kjo sprocë ka ardhur me siguri. E ka një mesazh, e ka një mësim, e ka një porosë, që duhet të kuptojmë këtë porosë, të mbështetemi në Allah në mënduar, të bëjmë lutje Allah që ta ndihmon këtë dritim, të këshillojmë me shokt, tonë me miqtë që i kemi, familjarët, muslimanat e këtu me radh, që këtu janë mundësie mirë për të tekaluar gjitha problemet e kësaj bote. Pëndysha Nuk ka jet pa sprer, nuk ka jet pa thëllash vallaj, nuk ka jet pa smundje, nuk ka jet pa varfëri, nuk ka jet pa pa pa shçetcim, pa ngacmim, pa provokim. Si ka jet kështu afta? Sa skoneuini me me do të meulumtu shumë për këtë çështje. Është e qartë. Gjithë timi i ndih të ekspozuar rreziqeve shprove të dëshmë, por duhet të kuptuar se të gjithë të ndonë me caktimin, do të më caktimin do të manduar dhe duhet të pajtohemi me caktimin e Zotit. Atë ato prova që monti e vitu e t'largoj, mund, evituem, larguem, mund bëjmë dheq, bëjmë të bëjmë diç, duhet të bëjmë aq çertë mundshme. Brenda të selisë urës, ato që nuk mund bëjmë diç, duhet pajtohemi të bëjmë, bëjmë sapo. Të ka vdek antar i familjes, çka ki më bë? Siç ka von? Pajtohemi çaktim me Zotin Xhaxhëllan dhe bëso sapo. Diësë e vdekja troket në derën e çdo kujt, te dikush më herët, te dikush më vonë, dhe pajtohemi çaktim me Zotin Xhaxhëllan u. Por të kan dhënë një smundje. Ande, çka të mjeku, kërkoj ilaçin, mundon me të kalu. Japi mundësit nga vetaja jota për ta larguar kaspron. Po u largua hamla, nuk u largua, pajtim me saktimin e Allah xhëlah dhe besabr. Andaj vëllai nuk ka ilaç më mirë se sabri dhe pajtim me saktimin e Allah xhëlah. Dhe gjithmonë për boll çdo sfide, çdo provë, kemë mendim të mirë për Allah xhëlah. Mos thuaj pse Allah më dërgoi mua këto, e më mirë është kur më godit kjo, mos u kështop. Po mbështet ndonjë Allah xhëlah pajtoj me të saktimin e ti, meri shka që të dura për të larguar dhe vituar rezikune, po të keqen që të ka ardhë, atë së ke mundësi. Për tjirat, pajtoj në ështërau, në bështetu në Allah në Gjellewala, lute Allah në Gjellewala, me lutje që të larguar në këtë keqen, me lene Allah në Gjellewala, do të kalash së provën më mirë dhe më sigurët. Nëse dikur zhenon dhe me unë agjera të rritit, në qëfëse këto t Ondra nuk i banë obligim as kujtë kur gjë. O da më kardë, në ndër dikush, më ka thonë me prej një kurban dhënë me prej. Jo, Ondra në zbanë obligim. Më ka thonë dikush, në ndër mërë, në ndër njënë e më thamë as rrime këta. Ondra nuk ndalanë, as nuk obligonë. Aja që obligonë, ndalanë, është feja Allah të as gjënë. Korani dhe sunet i pejka mërës. Po në qufë se Ondra përputhët, përputhët, me mësimet e Për shumë njëri dhe të të kumë pa ondër që për falë namaz. Ani, a përshet që Allah dhe nëndër për ta qënë që falë namaz. Këtë ote ka Allah gjellore, është porosir, këshil. Në qësë Allah në, në qësë e pegamerës në ka pësu ma gjiru me 30 të muajt. Apo? Dhe ty nuk ka qëran. Ashtë mirë, ashtë e preferuar ma gjiru të muajt. Ka bu nuk ma tajtëve, 30 të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo është preferuar se nuk janë gjëraën fara, nuk kemi gjëna, s'është vullnetar. Por në çudit vjen në ëndër një porosi, një këshill, atëherë kjo është një stimulim i shtuar nga ana Allahu Xhelalu, ona për ta gjëruar atë që është mbi nga xhërim është vepër e mirë. Pëqëndërisht, do thotë bëhet fjalë për një xhërim që është gjithashtu i i preferuar në fjalët e Muhamedit Sallallahu Aleihi Wasallam ndaj nuk ka diçka të keq në këtë rrim, përkundazi përdorësi motiv dë stimulim për të zbatuar një sunet të pegamerit sëllallahu aleyhi oselam. Shikunë në më ruar në mërë, në mërën kuë të rëfëna dhe të gati të rëkohën, dhe kemi shumë pa kuë dyrin fund, ndaj për këtë kohë nuk po duke që të filloj lezime asë një se mesë, përshka këse do të të kohër mund maksimalisht një të lezojmë, por duke që të loë që të kemi një mision të posa që përtu e se mesë që po vinë, ndaj përsonë të po mjaftohim me kaqë e qoftë pritë që janë të së mesësit, shpresojmë që Meriem Allah të munduar nuk do të mbetemi borç, por do t'i trajtojmë inshallah në misionin tonë të lira të rrodës. Derator Allah ju ruajt nga çdo e keqja, da mos ta harrojmë shumëtusmin e alkoolit dhe luftën që duhet ta kemi ndajti, të pendohemi të largohemi nga çdo mënyrë që kemi kontribuar për konsumimin e alkoolit. Allah na ruajt nga kjeqe, e keqja e alkoolit dhe Allah e mbrojtë rinin ton, të reja ton nga çdo ves dhe dukuri e keqe negative që rëzikantë ithaa ishuna të rымënë, këtif avez. De 숨ë iëshuna, только qëndë të ishuna e të shитанë e të a 어쨌든 d어서, lë domodon dhe Billie atu shlavë imharëflë, dhe ive a sh kommer së ha sm the inx milërë boomemis